Глава 3. Ідіоти. Автобус поламався посеред поля. З тією ж мірою правдивості можна сказати, що він поламався посеред лісу. Бо з одного боку дороги справді темнів ліс, а з іншою розкинулося безконечне поле. Ну і вже потім зайвим буде уточнювати, що поламався він посеред ночі. Пасажири висипали на двір і оточили шофера, котрий коперсався в двигуні. Але той навіть нічого не говорив, а тільки мляво відмугикувався і відмахувався лівою рукою, в який мав затиснутий розвідний чомусь ключ. Праву натомість полікоть запхав у тельбухи мотора. Схоже було на те, що виїхати принаймні до світанку не вдасться. Розбрелися хто куди – хто в кущі – шукати у жену, хто в хащі – на полювання, хто в придорожню канаву – збирати колоски. Я ж рушив у напрямку заграви, що пламеніла над полем. Не так уже й далеко, зрештою. Іти довелося переораною ріллею, що в темряві зовсім непросто. Але чим ближче я підходив до світла, тим гладше робилася поверхня. І тим зрозуміліше було, що заграва – це подоба, алгебраїчної суми безлічі вогнів, які освітлювали щось на кшталт річкової пристані. Дарма щодо найближчої водойми було, певно, скілька десят кілометрів. Підійшовши ближче, я побачив, що споруда і справді нагадує річковий вокзал, принаймні його макет, дерев'яний, фарбований на біло будинок, дерев'яний нефарбований причал, фігурні стовпці, балюстради – Лавки, стенди, рятівні шлюбки і світло, світло, світло, ліхтарів вдовж причалу, фантом маяка на краю поля, рекламні пломені білбордів, підморгування гральних автоматів, люмінесценція, неони і тисячі гірлянд. Ними обвиті були штучні ялинки і нештучні берези. Вони звисали, здавалось би, просто з неба. Були простягнувані поміж стовпами ліхтарів, і наче павутина обвивала будинок. Усе самих тіло, блимало, іскрилося, мінилося різнобарними вогнями і досконало відтворювало концентровану атмосферу несподіваного свята. Хоча ніби яке ж могло бути свято? Тут, серед світу, серед ночі, серед степу широкого. Загальний настрій підсилювався через чималу пістряву, ніби для карнавалу. Вбрану юрбу, що заполонила увесь, позначений столярними, світярними мітками цивілізації, простір. Важко було зрозуміти, хто саме переді мною. Не тому, що обличчя ховалися за масками, а вбрання скривали справжню сутність персонажів. Якраз масок і костюмів було не так уже й багато. А може їх і зовсім не було? Просто строкатість тканин? За малим неритуальна експресивність рухів та ще кокаїновий сливе полиск очей досконало маскували справжню сутність справ, якщо така існувала. Хоча зазвичай завжди буває якась там сутність, а вже справжня вона чи не справжня не нам судити. Чоловіки і жінки здебільшого молоді, хоч іноді за гримом невизначеного віку, тінейджери, студенти – Квітникарки й пожежники, гусари й феміністки, свинарки й пастухи, модельки й яльфонси, бездомні бюрократи, япі, гіпі, зрідка діти, а передовсім працівники соціальної служби. Таким, здається, був соціальний зріс усієї компанії. Не те, щоб мені хотілося відразу включитися в загальні веселищі. Хто зна, чи то були веселищі. Але триматися осторонь загального дійства – Тут було просто неможливо. Як тільки я ступив на причал, мені одразу хтось сучив руки величезну запалену петарду. І я хоч і переживав, що вона може отот -от вибухнути. Та позбутися її мені не дозволяли. Причому роблено це було без примусу і натиску. Просто ситуація постійно викомбіновувалася в такий спосіб, що мені насправді ніде було приткнути кляту петарду і ніяк було її викинути. Отож я тримав в руках смугастий, готовий розірватися циліндр, а приязні, але й заповзятливі господарі, не давали мені його здихатися. Та навіть і залишити десь я його не міг, з огляду на гіпотетичну присутність дітей. Тому, коли запал вже майже догорів до кінця, я просто схопив зі стенду сокиру, що висіла обіч вогнегасника, і рубанув петарден хвіст коло самого крупа. За якоюсь невловимою зміною у блащанні зіниць, Воно змістилося з кокаїновою в амфетамінну, в амфетамінну частину спектра. Я зрозумів, що це саме те, чого від мене чекали. І йшлося передусім не про ампутаційні порахунки з петардою, а про те, аби в моїх руках опинилася сокира. Ну і найголовніше, я зрозумів, що так буде і надалі. Від мене очікуватимуть правильної, відповідної, адекватної, на думку загалу, реакції на кожну ситуацію, соціальне замовлення чи, радше сказати б, суспільне очікування становило квітенсенцію карнавалу крізь призму мого суб'єктивного бачення річ Ясна. Поточна ж хвиля вимагала віднайти призначення Сокирі. Я був далекий від думки, що в цьому приязному товаристві хтось виношує щодо мене розкольниковські плани, а все ж то пір у руках непокоїв куди більше за петарду. Тим більше, що один раз я його вже використав не за прямим призначенням, а навряд чи стилістика цього вишуканого карнавалу допускала повтори. На пробу, я кинувся в бік неосвітленого поля, там під покровом темряви було простіше би що розрубати. Однак мене м'яко підштовхнули до центру. Довкола загалготало циганське кодло, а від циган відбитися відомо як непросто. Я спробував зрубати одну із штучних ялинок, та мені прозоро натякнули, що новорічна пора ще не надійшла. Довкола мене постійно вертілися люди, тож зі зброєю в руках я почувався не надто комфортно, а коли якоїсь миті довкола мене закружляли у фольклорному танку дітлахи, я визнав ситуацію за драстично. Мені хотілося якнайшвидше позбутися сокири, а потім, після неодноразових, але марних спроб використати інструмент для декоративно-оздоблювальних робіт, обтисати стопці візорунками, скажімо. В нападі раптового гніву я замахнувся на, як мені зненацька видалося, режисера цього всього гепенінгу. І не знаю, що сталося. Чи то він використав якийсь блискавичний прийом кунг-фу і мене на хвилю було знейтралізовано, а відтак я знову опинився в посеред тлуму. Чи то просто кінематографічний час повернувся назад. Словом, мені недвозначно дали зрозуміти, що імпровізація тут недоречна і що я змушений буду шукати правильної відповіді. Довший час я вештався, ніби перебраний Робін Гудом невдаха, який прийшов на костюмований бал для продвинутих, заодягнутий настільки невлад, що відразу виказав у собі лоха Єра Гуля. Він радісно вітається, намагається жартувати, береться до танцю, але загальні ігнорація і погорда підказують йому, що щось не гаразд, щось не грає. Та годі зрозуміти, що саме, і він тиняється з тим своїм дурнуватим топірцем Поміж тлумами танцюючих, непотрібний, зневажений, осміяний Усе це дедалі більше дратувало Нагло щось замкнуло в мені в голові І червона руків'я пожежної сокири Власне не саме руків'я, а призначення сокири як протипожежного знаряддя Засоціювалося мені із замиканням електричного кола тому я рубанув найближчу гірлянду, порскнули іскри, на щитку вибило пробки, світло довкола заблимало, частина лампочок погасла, зате вся браття з полегшенням видихнула. Омм. Отже, далі доведеться діяти в напівтемряві. Лишень подумав я, як тут же дістав добрячого стусона під бік і за малим не полетів додолу, але в останню мить схопився за сукінку дівчини, яка стояла поруч і мимоволі відірвав цілий рукав такого ж кривавого кольору, що й держак сокири. І що би я мав робити з тим рукавом? Найлогічнішим було б пришити назад, та це навряд чи можливо у загальній товкотнечі». Тому, діючи, може, дещо імпульсивно, я наздогнав дівчину і рвонув на ній і другий рукав, аби бути принаймні послідовним. На мить запала тиша. Я навіть встиг подумати, що мене, мабуть, битимуть, можливо, навіть ногами, та карнавал раптово вибухнув аплодисментами. Очевидно, ніхто не сподівався вже від мене подібної кмітливості. Я й сам не сподівався, тим більше, що мені зараз доведеться думати, що робити відразу з двома рукавами. Адже відривати ще щось було б ознакою явного несмаку. Однак дух спротиву оволодів з мною. Нема нічого гіршого, як грати в чужу гру. До того ж, незрозуміло. І я, схопивши лів червоної сукинки, з її з дівчини, а потім пішов колом, здираючи одяг з усіх жінок, які траплялися під руку. Дивно, замість обструкції протесту це викликало лише нову хвилю пожвавлених оплесків і танців, а напівоголені молодиці поглядали на мене з неприхованою прихильністю. Так дивиться жінка, яку вже знаєш достатньо близько, аби не виходити з кімнати, коли вона переодягається, а водночас яку ще не встиг розчарувати тілесною близькістю. Здається, дух показної інтимності запанував довкола після цих моїх галантерейних вибриків. Бо дійство перемістилося до будинку, де в просторій залі палахкотів котів величний, дещо стереотипно невідповідний до скромності й масштабів покою, камін. Отже, штучного світла таки було забагато, і розрубування гірлянди мало попри ритуальний, ще й практичний сенс». Хоча всі мої намагання щось раціоналізувати звичайно гівна варті, бо я й далі поняття не мав, в яку халепу вляпався і чого так направду від мене очікують. Однак дурнувата свідомість відмовляється брати участь у справах, яких не розуміє, а замість того, щоб насолоджуватися естетикою чисто абсурду, підсовує непізнаваному зовнішньому недолугі фальшиві мотиви. Тепер уже навряд чи згадаю усі завдання, які мені довелося вирішувати тієї ночі Пам'ятаю лише, що шалений рух не припинявся ні на мить Пилося через медичні трубки химерні коктейлі, розвішувалося ялинкові прикраси Бо в місчасті прийшло і проминуло місцеве різдво, пеленалося немовлят Розставлялося пастки на миші, крохмалилося і прасувалося старосвійські сорочки, милося і билося вікна, розкладалося паціянси, гралося на семплерах, читалося вголос анархістські вірші, бавилося в революцію, бавилося в хованки, влаштовувалося конкурси на найкращий малюнок і на найбільший бюст, складалося бріме і пазли, імітувалося оргію, оглядалося телевізійні серіали, Влаштовувалося домашні спектаклі, знімалося візіонерське відео, викликалося духів живих журналістів, пилиналося немовлят, пилиналося немовлят і знову пилиналося немовлят, немов то була школа молодих батьків і ще багато всілякої всячі не робилося. Що ані хвилини спокою, аж поки над переліском не показалася аплікація «Сонця». Мені даровано не було, і що головоломки робилися все складніші і складніші, аж до тієї вишуканої простоти, коли врешті решт в моїй руці опинилася запалена сигарета. І правильним розв'язанням було не що інше, як на позір банальний перекур, який тут означав перший ступінь в таємничості. Одразу по тому мене попід руки вивели на причал. І за всією логікою, якщо лише хтось зауважив тут якусь логіку, довкола мене мало б бути не поле, а потайне лісове озеро, яке поночі я нібито сплутав з рілею. На жаль, ні, жодних див не сталося. І Усобіч, куди лише сягало око, зеленів і колосився лан. Тобто теоретично я міг би піти собі геть, шукати автобуса, наприклад. Але чи то внаслідок викореної сигарети, до якої щось підмішали безсумнівно, чи то в результаті пережитих пригод, чи то під впливом в таємничення, я відчув, що навіть подумки не можу залишити цей дивний осередок неадекватності, цей прихисток для дурисвітства, котрий до того ж, за якимось там черговим ініаційним щаблем відкрив мені своє справжнє обличчя, Чи уже одне із них, виявившись славнозвісним, легендарним і напівміфічним монастирем ідіотів потрапити до якого мріє в глибині серця кожен адепт суспільної адаптації, а заразом симпатик догми. Отож, я залишився. Ба більше, я залишився на невизначений термін. Однак помилявся б той, хто уявив би, що тут щоночі відбувалися подібні профанні містерії. Бо що мене, скажімо, звели квинтовими сходами до пивниці, облаштованої під шпитальний покій, аби схилити до примусового схимництва. Не було жодної подібної маячні, як не було й задекларованих обмежень чи табу. І можна було б усе це потрактувати як відпустку в колі нововіднайдених приятелів, якби не майстерне, замалим не віртуозне моделювання братами і сестрами щоденних ситуацій у такий спосіб, що, попри позірну свободу вибору, я постійно опинявся в становищі жорсткої детермінації і вихід, щоразу мусив шукати сам. За час мого перебування в монастирі я з батьма заприязнився, але дивна то була дружба. Так можна було б приятелювати з персонажами власних снів. Я навіть мав кілька недовгих інтрижок із кількома сестрами. Та знову ж таки, це були зв'язки, не вичитані би з позичених книжок. І дивним чином, я майже нічого не пам'ятаю із свого чернечого життя. Можливо, найяскравішим, бо найвиразнішим спогадом є щоденна ранкова кава з молоком, яку я пив, сидячи в шезлонзі на пристані. Пам'ятаю також що перша карнавальна ніч час від часу повторювалася. Та дарма я тішив себе сподіваннями, що вже досконало знаю порядок церемоніалу. Кожного разу один або кілька елементів змінювалося. І таким чином змінювався весь сценарій. Так, ніби за час мого монастирського перебування, ми мусили перепробувати всі можливі варіанти розвитку подій. Прийтися усіма шляхами цього саду розгалужених стежок, простежити увесь комбінаторний потенціал ритуал. Шкода й говорити, що фінальна сигарета, наприклад, відігравала, попри свою позірну реквізитну обмеженість найрізноманітніші функції. Я пропалював нею фіранки і надувні кульки, застосовував у виготовленні домашнього бульбулятора, пускав дим кільцями і давав прикурювати пахітоску перебраній на Марлен Дітріх сестри Повії. Одного разу мені довелося підпалити неї петарду з першої дії, іншого – струшувати попіл у спеціальну мисочку для ворожіння. Котрого дня я мусив, не випускаючи її з рота, не якийсь босяк, читати довжелезний монолог, аж поки сигарета не догоріла до фільтра. І так з приклеєним до нижньої губи бичком я відтворював якісь нордичні пристрасті. Кілька тижнів поспіль я удобрював попелом ґрунт вазонка, в якому жила Алісія Роза Елвар Ніґракау. Удобрював, аж поки не виросло ціле деревце і не розпустилися темно-червоні, майже чорні квіти. Під час безсонної ночі я присипляв сигаретним димом нічного метелика, що збився з курсу і спокусився на світло гірлянд. «Я випускав пасма сивого чаду в проміння діапроектора під час демонстрації сладів і життя арктичних вовків. Безбарвні простори тундри немов би оживали і за метіль курилася по мішку чугур. Залишав докурити братові по зброї, демонструючи щедрість воєнної служби. Пускав по колу, наражаючись на небезпеку найневинніших захворювань Слизової». Розкришував висипаючий тютюн в ароматичні суміші самодіальних вакханок. Вчився розрубувати навпіл саперною лопаткою. Лопатка, до речі, швидко стала практично невід'ємним атрибутом більшості забав. Якось мені навіть довелося гасити недопалки об шкіру одного з братів, який з праскою на животі та паяльником в дупі відбував посвячення в одну з найвищих каст, так званих терпіл. А в самому фіналі ця сигарета, зрозуміло, мусила відіграти і ключову нарешті роль, бо саме нею мені належалось підпалити монастир ідіотів перед відходом у світ. Мушу визнати, що майже до самого кінця я не усвідомлював мети мого чернечого буття, той безлік дрібних речей, яких мені випало не самохід навчитися. В раціональному світобаченні не знаходив жодного, ані практичного, ані містичного застосування. Я просто покладався на незбагненність ідіотського промислу, а той і справді виявився незбагненним. До того ж, признаюся відверто, ситуація нещадного дотермінізму при позірній свободі вибору не лише завжди була для мене привабливою, але якнайповніше нагадувала мені інший промисел, не скажучий. Отож, з огляду на все сказане, не варто дивуватися, що навіть підпаливши сигарету і монастир, і спостерігаючи, як стоїчно, без звуку згорають у його вогні брати і сестри, я ще зовсім не орієнтувався в суті своєї місії. Хоча те, що мене готували тут до місії, і то до місії особливої, не виникало навіть миттєвого сумніву. І аж у найостаннішу мить, коли вже готовий був завалитися дах річкового вокзалу, а стовпи ліхтарів палали наче факели, із самого серця полум'я вилетіла і впала мені до ніг невелика книжечка. «Інструкція повернення». Було написано на обгорілій обкладинці. Подивувавшись мужності і дисциплінованості того з монахів, хто в останню і найнеприємнішу мить свого життя все ж таки зумів виконати передсмертний обов'язок, я зрозумів, що тут мені робити більше нічого, і побрів геть від згарища, що вже проростало чорними ребрами на місці, де лежав раніше монастир. Я повертався полем, яке виявилося на правду безконечним. Живлячись з лаками і корнеплодами, полюючи іноді на ласок та кротів, п'ючи й дощівку, і читав, вивчав, запам'ятовував інструкцію. Я визубрив і розтлумачив її всю, від корінця до корінця, від титулу до кінцевих приміток, поданих петитом. Я міг би повторити її слово в слово, навіть розбуджений посеред ночі. Я, зрештою, міг би навіть на переписати її при потребі. Одного я знати не міг. На останній сторінці, яка обгоріла трохи більше за інші, був по скриптум. І в ньому, можливо, йшлося про найважливіше. Він був межово-лаконічний. Надто лаконічний і надто маргінальний, аби вцілити у вогні. Він вартував усієї інструкції і усього монастирського вишколу. До того ж він був простий, як яєчна шкаралупа. П.С. Повертатися не обов'язково. Чи в тому, що я його не прочитав? Також була незбагненна ідіотичність промислу.